la microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul I-164 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 23 de la Evanghelia după Ioan din capitolul 13, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, am să vă spun ce-am găsit undeva scris. Un țăran de omenie avea cinci copii, care toți aveau purtări frumoase și erau iubiți de tot satul. Un vecin l-a întrebat într-o bună zi. Măi vecine, cum ai făcut tu de a a-i copii așa de buni? O, foarte ușor, răspunse țăranul. Pe cel din tâi, L-am învățat eu să se supună sfaturilor mele. Cel de al doilea a învățat de la cel din tâi, al treilea de la cei doi dinainte și așa mai departe, iar eu am învățat de la tatăl meu. Ce pildă frumoasă de trăire în familie! Nenorocirea noastră a celor mai ales din zilele de astăzi, iubiți ascultători, constă în faptul că noi, părinții, nu stăm sub ascultarea de Dumnezeu. Dacă nu stau sub ascultarea de Dumnezeu, nu am autoritatea lui Dumnezeu peste copiii mei, nu am nici cunoștința a ceea ce este ascultare, ca să îi învăț și apoi să îi determin să umble pe acest drum al ascultării. Atunci când Sfânta Scriptură se adresează bărbatului spunându-i că bărbatul este capul femeii, nu începe așa cum ne place nouă bărbaților să credem, ci altfel începe. Versetul 3 din capitolul 11 a 1-i epistole către Corinteni spune în felul următor Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Înainte de a ști iubitul meu bărbat că tu ești capul femeii, trebuie să știi că Hristos este capul tău. Acel bărbat care își coordonează viața și trăirea, după cum gândește Hristos capul lui, poate să fie convins și sigur că soția lui nu va putea să facă altfel decât așa cum judecă el la rândul său, care este cap pentru soție. Bărbatul în casă este locomotiva, după care celelalte vagoane, soția și copiii, vor sau nu vor, vor merge, dacă locomotiva are drept mecanic de locomotivă, pe Hristos. Din cele mai multe probleme pe care le-am văzut, le-am întâlnit în căsnicii, am înțeles că în toate, în majoritatea dintre ele, dacă nu chiar în toate, problema venea din partea faptului că soțul nu și-a luat poziția de conducător în casă, datorită faptului că mai întâi el nu-și conducător al vieții lui pe Hristos. Un bărbat care se poartă în relațiile cu soția lui, călăuzit de spiritul de jertfă și de dragoste a lui Hristos față de biserica sa, în același timp ca tată călăuzindu-se în relațiile cu copiii săi după exemplul lui Dumnezeu față de oamenii lumii acestea, un astfel de soț și de bărbat va avea control absolut asupra căsniciei lui, și tot ceea ce se va petrece în căsnicia Lui va fi sub controlul și conștiența Lui, pentru că El va lucra direct cu Hristos, care lucrează la binele și mântuirea familiei sale. Un tată care aleargă după lucrurile lumii, un tată care bea astăzi cu paharul, va avea mâine un copil care va bea cu butoiul. iar când va ajunge copilul în aceste stări și tata se va duce plângând înaintea Domnului, Domnul va arăta că îi dăduse bani nu să cumpere vin, îi dăduse bani în casă pentru nevoile fraților și surorilor lui, dar el, în nepăsare față de ei, i-a cheltuit pe băutură și a adus singur în casă ispita și acum n de ce să își certe copilul că în casă a pomenit așa ceva. Cunosc două exemple concrete, prieteni buni de-ai mei, care prin faptul că beau în mod regulat în casă, au copii, fiecare din ei are câte un băiat bețiv. Dar, vieții copii, sunt cei acum oameni la casele lor cu soții și cu copii? Se chinuiesc groaznic să scape de această ispită, că își dau seama că nu-i bună și cât de greu le vine. De unde au luat-o? De la părinții lor. Mare, mare grijă, părinți! Nu vă aruncați copiii în brațele lumii și după aceea să vă duceți la Dumnezeu să plângeți după ei. Mare, Mare grijă! Doamne Tată Cere să te rugăm să cuvinte și mesajul care ne stă înainte, încredințându-ne încă o dată mai mult de valoarea de importanța covârșitoare care o are atitudinea noastră în familiile noastre și care o are mărturia noastră de copii ai tăi, mărturia noastră în caritate de soți, de părinți și de mărturisitoare adevărului tău în sânul familiilor noastre și pe peste tot pe unde umblăm. Amin. Veniază în orice clipa vieții tale Chiar și atunci când totul este nim Căci firea ta era din calea E un dușman hain. Iar în amur când totul se odihnește Tu îndreaptă-ți gândul iarăspre Iisus când cântă slavă și îi mulțumește E Domnul, Mai bine este să vegem, decât la urmă să plângem. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, vom citi versetul 23 de la Ioan, capitolul 13, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă, Culcat pe sânul lui Isus. Suntem, deci, după împrejurarea imediat următoare, în care Domnul Isus a făcut spălarea picioarelor ucenicilor săi, în momentul în care el anunță că unul din ei îl va vinde. În versetul acesta, ni se face descrierea unuia din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, și este arătat, portretizat, stând la masă, culcat pe sânul lui Isus. Și pe ceilalți ucenici îi iubea cu o dragoste dumnezeiască, fără rezerve Domnul Isus, dar pentru Ioan avea un loc deosebit în inima lui, căci și el, Ioan, îi aprinsese pe altarul sufletului său o dragoste neprinsă în cuvinte. Dragostea cheamă dragostea cum valul cheamă alt val. Ioan a căutat cu stărință locul acesta, sânul Domnului Isus, și l-a găsit. Dacă îl căutau și alții, îl găseau și ei, pentru că sânul lui poate cuprinde atât de multe inimi iubitoare, cât nu se poate spune. Focul cuprinde în sine atât cât îi sedă. Era un privilegiu pentru Ioan să țină capul pe sânul Domnului Sus, dar acest privilegiu îl puteau avea toți cenicii. Da, Ioan se găsea în cel mai fericit loc unde putea să primească descoperirea luminii tainelor dumnezeiești, loc pe care și-l alesese altădată și Maria, care sta la picioarele Domnului. Sânul dragostei Mântuitorului era locul pe care și-l alesese. Aici este odihna și lumina negreită pe care numai dragostea le poate gusta. Dacă toți am trăi atât de aproape de Domnul, n-ar mai fi nimeni obosit și neștiutor. Sânul Mântuitorului nostru, așa cum s-a zis, este atât de larg ca să încăpem toți și să învățăm acolo ceea ce nu se poate învăța în altă parte. Dragostea nu refuză nimic dragostei. Ea se culcă totdeauna pe izvorul ei, Sânul Domnului Isus, primind noi și noi puteri pentru a se dărui mai departe, tot mai frumos și mai deplin. Frații mei, să ne apropiem cu deplină predare de Sânul Dragostei Domnului Isus ca să fim păziți de orice duh străin și să putem fi destoinici în lucrarea dragostei lui, pentru mântuirea semenilor noștri, pentru biruința adevărului și pentru bucuria scumpului nostru mântuitor, Domn și mire, Isus Hristos. În versetul următor, versetul 24, ni se spune că Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Duhovnicești înțelegând lucrurile, ascultarea statornică de Dumnezeu are îndrăzneala să se apropie de el ca să-i ceară harul luminii descoperirii tainelor. Simon înseamnă ascultare, Petru înseamnă stâncă, statornicie. Dintre toți ucenicii Domnului Iisus, Simon Petru a avut curajul, ca și în alte ocazii, să întrebe cine este vânzătorul. În adevăr, când iubești fierbinte pe Mântuitorul și cuvântul adevărului său, nu poți rămâne nepăsător atunci când auzi despre un trădător al lui, despre unul care caută să sucească și să strice drumul simplu și frumos al Harului și al adevărului său datător de mântuire. Nu poți rămâne pasiv când vezi vrăjmașul dărâmând cetatea frăției, cortul întâlnirii din nou de gământ. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe: Fratele meu, nu te rușina și nu te teme să faci semn celor pe care îi vezi mai aproape de Domnul Isus, ca ei să-L întrebe despre lucrurile care te frământă. Într-adevăr, sunt unii frați mai aproape, adică au mai multă experiență duhovnicească, au trecut prin mai multe încercări, au o creștere duhovnicească mai deosebită. Pe ei trebuie să-i folosim în limpezirea anumitor lucruri. De dorit ar fi ca și noi să fim tot mai aproape de sânul Domnului Isus, ca să-L întrebăm fără mijlocitori. Dacă vrem, se poate. După ce, deci, Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus, la versetul 25 citim. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și i-a zis. Doamne, cine este? O, fericit, reazim! Pieptul Domnului Iisus înseamnă dragostea și harul lui fără sfârșit, înseamnă felul lui Dumnezeesc de a primi făpturile, înseamnă siguranță de plină. Unde s-ar mai găsi în altă parte, odihnă și adăpost, lumină și căldură, putere și bucurie neclătinată ca aici, pentru sufletele zbucimate și frământate de slăbiciuni dure și neștiință? A te rezema pe pieptul Domnului Isus înseamnă a te rezema pe ceea ce este El, pe felul Lui de a fi, pe înțelepciunea și puterea Lui, înseamnă lepădare de tot ceea ce ești tu, înseamnă a nu te mai rezema pe altceva, pe oameni, grupări religioase, ranguri și averi. Ucenicul Ioan s-a rezemat pe pieptul marelui său învățător, Isus Hristos, și apoi l-a întrebat. Mai întâi arăți de plina încredere în Mântuitorul Isus Hristos în felul lui de-a fi și apoi îi pui întrebările la care vrei să afli răspuns. El totdeauna răspunde numai la care cred și se încred în El. Curiozității firești, El nu-i răspunde. Când vrei să cunoști Tainele lui Dumnezeu, ascultând bătăile inimii lui Su și simțind focul dragostei și harului său, primești totdeauna răspunsul adevărului în lumina de care ai nevoie. Doamne, cine este? Ioan a întrebat în mod sincer, golit de orice gând dinainte fixat și Domnul Isus i-a răspuns în felul cel mai potrivit ca să se înțeleagă limpede adevărul, fără să fie păgubite dragostea și mila. Dacă vii la Domnul Suși și la cuvântul său, fără gânduri formate dinainte, fără prejudecăți, primești răspunsul adevărului. Dar dacă întrebi ca să primești răspuns după inima ta, știind totuși că adevărul este altul, vei primi un răspuns ca al lui Balaam și cu sfârșitul de care el a avut parte, așa cum ne este arătat în cartea numerii. Ioan era curat în întrebarea pusă și Domnul i-a dat un răspuns după curăția lui. La Matei cu 8 citim ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. În versetul 26, Domnul Isus răspunde întrebării puse de Ioan în felul următor. Acela căruia îi voi întinge bucățica și eu voi da. Și a întins o bucățică și-a dator lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. La evrei era obiceiul ca, în seara când se mânca mielul pascal, gazda să împartă tuturor celor prezenți bucățile din mielul fript și din pâinea rânduită pentru această masă. De data aceasta, Domnul Isus făcea slujba gazdei și primul care a primit bucățica a fost Iuda. Însă totul s-a petrecut după cum era prevăzut în planul veșnic al lui Dumnezeu, pentru învățătura și mântuirea noastră. La întrebarea lui Ioan, Doamne, cine este? Domnul Isus n-a spus numele vânzătorului, ci i-a dat numai un semn, pentru ca să nu îl facă de rușine în fața celorlalți și ca să-i trezească în același timp, pentru ultima dată, cugetul. Mântuitorul nostru n-a pomenit cu numele pe niciun păcătos pe care el l-a iertat, ca să nu rânjosească prin aceasta în fața semenilor săi. O, de-am învățat și noi credincioșii acest mare lucru. Să nu vorbim niciodată despre păcatul cuiva amintindu-i numele și astfel să-l umilim în fața celorlalți. Cine înalță numele și păcatul fratelui său, zicând totuși că este creștin, acela nu cunoaște nici prima literă alfabetului Evangheliei, nu cunoaște nici cea din și cea mai izbitoare a Domnului Iisus Hristos, mila pătrunsă de cea mai fierbinte iubire față de om. Dacă Iuda ar mai fi avut în inima lui o coardă cât de puțin simțitoare, ea ar fi vibrat în clipa când Domnul Iisus i-a întins bucățica, acest gest de sinceră prietenie și de încredere pe care stăpânul casei îl arăta față de unul din oaspeții săi, veniți cu ocazia sărbătorii Paștelor. Dar Iuda nu s-a mișcat. Totul era în zadar. Cuvântul Domnului nu are nicio lucrare asupra acestei inimi împietrite de satana. Iuda ne este prezentat cu numele Iuda, fiul lui Simon. Iuda, în tălmăcire, însemnează, Lăudat fie Domnul sau cel care laudă pe Domnul. Simon înseamnă ascultare. Poți purta un nume frumos. Dar dacă nu are nicio legătură cu viața pe care o trăiești și cu faptele pe care le săvârșești, la ce îți folosește? Tragem de aici învățătura că trebuie să ne purtăm la înălțimea numelui pe care îl purtăm de creștin ca să facem cinste mântuitorului nostru, Isus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în continuare evenimentele cum s-au desfășurat, respectiv în versetul 27 citim. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Ultima picătură pe care o torni în paharul prea plin, face să se reverse adevăratului conținut, ca să fie cunoscut de toți. Într-un pahar plin de o travă, dacă arunci o monedă de aur, se varsă o travă. Așa a fost cu Iuda. El era plin de planurile lui, iar gestul Domnului Isus a fost doar moneda de aur care a făcut să se arate adevăratul conținut al inimii lui. Frații mei, să fim foarte atenți la Iuda. El ne este o pildă cutremurătoare prin care cunoaștem adevărul că, după ce a trăit în tovărășia Fiului lui Dumnezeu, Fiind martor al lucrării sale de dragoste, înconjurat de bunătatea sa, auzind curechile cu lui învățăturile minunate ale adevărului veșnic pe care mântuitorul le dădea cincilor săi, de o parte de mulțime, a rămas totuși cu inima simțitoare mai degrabă la șoaptele satanei decât la dragostea Domnului Isus. Și toate acestea din pricină că îl stăpânea o iubire străină, iubirea de bani, Orice iubire străină de Dumnezeu și de adevărul Lui, pe care o crotim în inimă, va alunga la vremea potrivită iubirea de Dumnezeu și de cuvântul Său. Iuda hrănea în el patima lăcomiei. Așa se înțelege că cel din urmă semn de dragoste pe care l a dat Domnul Iisus prin bucățica întinsă l-a găsit nesimțitor. Din clipa aceea, Mântuitorul nu mai este stăpânul Lui. Satana a pus stăpânire pe el. La doi Petru citim căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Ce țară serioasă pentru cei ce au prilejul să fie în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărații creștini și mai ales cu părinții credincioși, ca să nu se împotrivească lucrării cuvântului și să nu cadă în primejdea de a ajunge prada dușmanului. El știe, satan știe să lucreze în cu o istețime fără ca cineva să-și dea seama, Până în clipa când e prea târziu și când nu se mai poate. Remușcările de după această clipă sunt cale ca lui Iuda, purtătoare de Marte. Cunoscând tot ce se petrece și tot ce îl așteaptă, domnul Isus zice lui Iuda: Ce ai să faci? Fără repede. Lucrarea sa. A fost săvârșită câteva ore mai târziu, după ce Mântuitorul spune ucenicilor ultimile sale învățături în vederea plecării lui de pe pământ. Când ultimul argument în vederea împiedicării unei fapte mărșave a fost adus, iar omul nu vrea să se lase înduplecat, atunci nu mai este altceva de făcut decât să treacă mai repede. De aceea, frații mei, să nu lăsăm să-și facă loc în noi gândul rău, căci vine vremea când va naște fapte ucigașe care ne vor tărî într-o pierzare veșnică Cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi ferice de noi dacă îl primim îl înțelegem și ascultăm de el În versetul 28 ni se face cunoscut că nimeni din cei ce deau la masă n-a înțeles pentru ce zisese Isus aceste vorbe Chiar dacă nu înțelegi unele cuvinte ale Domnului Isus, primește-le și crederea așa cum le auzi, dragul meu, că vine clipa când le vei înțelege bine și îți vor folosi atunci. Trebuie să știi sigur lucrul acesta. Tot ce spune Marele nostru Mântuitor este adevărul care mântuiește, sfințește și desăvârșește viața omului credincios. Cuvântul adevărului este ca medicamentul care, chiar dacă bolnavul nu știe compoziția, îi face bine organismului său, dacă ia cu încredere. Ucenicii care ședeau la masă cu Domnul Isus n-au înțeles atunci cuvintele lui spuse despre Iuda, vânzătorul. Mai târziu însă au înțeles totul fără nicio greutate. Despre ceea ce n-am înțeles din cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu vom da socoteală în ziua judecății, dar despre ceea ce am înțeles și n-am împlinit, despre aceasta vom avea de dat un răspuns greu. Dacă la prima citire sau auzire nu înțelegem un cuvânt sau o problemă din Cartea Sfântă să nu părăsim cercetarea, ci să stăruim în ea cu rugăciune și cu lepădare de sine și Dumnezeu ne va da lumină. Dacă nu vrem să cercetăm, ne facem vinovați de același păcat al neascultării de adevărul cunoscut bine. Dumnezeu ține seama de vremurile de neștiință, dar de vremurile de împotrivire voită față de cuvântul Său, Dumnezeu nu ține seama. În versetul 29 citim că Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună Cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Trebuie să știm că adevărul nu merge după credința mea, ci credința mea trebuie să meargă după adevăr dacă vreau să fiu mântuit și fericit. Eu pot crede multe, dar dacă nu cred adevărul, sunt rătăcit. Numai adevărul de lumină, viață și odihnă. Ucenicii credeau că Domnul Iisus pusese lui Iuda altceva decât împlinirea planului său, dar credința lor nu schimba cu nimic inima lui Iuda. Adevărul rămâne același, chiar dacă toată lumea ar crede altfel și s-ar lupta cu toată puterea să-l schimbe. În clipa aceea, Iuda nu avea alt gând decât să vândă pe Domnul Iisus învățătorul său. Ceilalți ucenici credeau că trebuie să cumpere cele necesare pentru plaznic sau să dea ceva săracilor. Ei aveau gânduri bune, dar lipsite de adevăr. Înainte de a-mi statornici credința în cele ce-mi aud urechile, trebuie să cercetez în amănunt cum stau lucrurile ca să pot cunoaște fără greș adevărul. Numai pe adevăr să-mi întemeiez credința, căci numai adevărul îmi dă viață. Adevărul îmi vrea binele cu adevărat. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este adevărul. Să nu mai iau după oameni, după vorbele sau scrierile lor, oricât mi-ar fi de dragi, dacă cele spuse de ei nu sunt în tocmai cu adevărul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. La judecata viitoare, nimeni nu va răspunde în locul meu dacă n-am fost ascultător de Cuvântul lui Dumnezeu. De lucrul acesta trebuie să fiu bine încredințat. O singură ocupație principală trebuie să am în lume, și anume. Să cercetezi adevărul și să-mi întemeiezi trăirea numai pe el. aceasta e voia lui Dumnezeu. În versetul 30 începem să ne apropiem de deznodământul întâmplării și citim. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Iubitul meu, numai când ești cu Domnul Isus cu adevărul lui, ești înăuntru la depost și în lumină. Când pleci de lângă El, când te depărtezi de adevărul Lui, atunci ieși afară, iar afară este noapte întunecoasă și plină de primejdii. Iuda a ieșit din cercul frumos al ucenicilor și din fața marelui său învățător, Domnul Isus, și ieșirea lui a fost pentru totdeauna afară, în cea mai înfricoșată noapte, ochiul lui Ioan, apostolul iubirii, urmărea toate mișcările lui Iuda și când s-a deschis ușa, a văzut afară noapte neagră ca smoala, dar a văzut și în inima lui Iuda o și mai neagră noapte, pentru că el a lepădat pentru totdeauna pe cel ce este lumina lumii. Un pictor vestit a zugrăvit zguduitor acest lucru. În tabloul pe care l-a făcut, Domnul Isus este arătat stând în cercul prietenilor săi, întinzându le cu gingășie și cu iubire paharul. Afară însă, Iuda se strecoară tiptil, depărtându-se de ei ca o umbră care se afundă în noaptea veșnică. Domnul Isus a spus odată că mulți sunt cei ce merg pe calea largă, care duce la pierzare, dar numai despre un singur om a spus pe față că este pierdut. Acest unul este Iuda. Negreșit, spune Domnul Isus în Matei 26, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost, fost pentru el să nu se fi născut. Ce tristă încheiere cu privire la Iuda. Facă, domnul iubiți ascultători, ca să fim cu multă luare aminte și niciunul din noi să nu lăsăm pe satan să ne tărască cu înșelările lui până la punctul de unde nu ne mai putem întoarce. Acum cât încă putem să primim înștiințările Domnului Isus, să ne apropiem de El și apropiindu-ne de El să rămânem la adăpost, ca să putem la urmă de tot să împărățim cu El pentru veci de veci. Cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, aducem la cunoștință încheierea programului I-164. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o Domnul Hristos, de acum, până în veci și pentru toți vecii. Amin. Fugi de ori și ce sărit, dat de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 și umblin să ai din plin, și umblin să ai din plin, nu mai are varul. și umblin să ai din plin, și umblin să ai din plin, nu mai are